Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahut në falëndërojmë dhe vetëm prejti ndim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet e Allahut qofshin për të dërguar i në tonë të fundit Profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem për familjen e ti shok të ti dhe për të gjitha ta besimtar që me besni krije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshum vlazër besimtar, mundohoni që t'i kryu një obligimet që keni ndaj Allahu Teala me përpikri. Mundohoni që të punani ditën edhe natën me të vetëmin qëllim, që të takoni Allahun faqe bardhë, që të takoni Allahun ashtu si që është mas miri për besimtarin muslimanë. Punani natën edhe ditën pun të cilat e knaxin Allahun dhe të afrojnë të kallahu të ala. Punani natën edhe ditën pun përmes të cilave e arrini gjenetin dhe knaxit e ti. Punani ditën edhe natën pun të mira dhe të mbara se ndoshtë atë do tjenë një prej atyne që do të hyjnë në gjenet pa dhanë, lagari dhe pa ndëshku fare. është interesantë. Një hadith shumë madhështor që e treganë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem dhe këta hadith në e treganë Ibni Abasi radhjallahu anhuma se si Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem ja mundësaj Allahu ta'ala me i pa popojt e maherëshëm dhe me i pa pejgamber të maherëshëm me i pa popojt ymetet e pejgamberve të, të, të maherëshëm dhe pejgamberet që kanë qenë më heret, por jam mundësaj Allahu Teala me pa edhe ümetin e ti, me i pa edhe pasusit e ti, muslimanet që pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjykimit. Dhe thëtë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, ori dhatë aleyjel umem, mu paracitën mu popujte ma hershëm, fara ejtën në bije wa ma hu E ruhejt, kom pa pejgamber, kom pa pejgamber që mazveti ka pas e ruhejt i thuhet një numërit të vagël të njerëzë prej 3 dheri në 9, ka pas dhe mund qikash mazvetit, wa nëbije wa me ahu e er rëgjulani wa rëgjul, dhe kom pa pejgamber që mazveti ka pas një njëri apo dë njerëzë, Wën në bie maahu e rrëgjullu e rrëgjullan, pejga meri Allahut, që ka thyrë në fena Allahut natën edhe ditën, e ma zveti ka pas një njëri ose dë njërzë vetë. Wën në bie, wë lejse maahu e hëdun, dhe kon po pejga meri që ma zveti se kishas një njëri hitës. Pejga meri Allahut, i dërgumi Allahut tek njërzit, po si ka besua as kush. As një njëri s'ka qenë besimtarë, Asni njeri nuk është në basti Pasta i thët Resulullah s.a.s. Idhërufi alie se wadun adhim Fe dhanën të anna hum Ummeti Pasta i thët E kum pa Një turm të madhe të njerëzve Nga dëndësian Nga numri madhe të tyne Kanë qenë të më thonë Sikur turm e zez e njerëzve Edhe thët Komendu se këta jo në metim Se ishin shumë Edhe thët, më është thënë muë, hadha Musa, wë kaumuhu, kjo është Musa me popullin e ti. Pastaj thët, më kanë thënë muë, wë lakin, undhur i lë lë ufëk, më kanë thënë, shiko lartë në horizont. Fë në vartu, fë i dha se wadun adhim, kur kanë pa lartë në horizont, turm e dendur e madhe e njerëzë. Thëtë dhe më kanë thonë prapë, shiko në anën tjetër në horizontë. Thëtë dhe kom shikua prapë, tur më dhe shtore e më dhe e njerëzve. Pas të e thëtë, më kanë thonë muë, Hadha umë tukë, këta janë me tyjët, këta janë pasusit e rrugës tënde, këta janë muslimanët. Dhe më kanë thonë muë, Wa ma ahum se bërune elfenë, e Je dhehulun el jannata bighairi hisabin wala adhab e me kta e me kta qe po ishte jene edhe 70000 njerz te cilet do te hyjn jenet pa u logarit fare do te hyjn jenet pa dawn per gjixhe as pa u busal hic edhe pa adhab edhe nuk do te dashkohen hic no kan me u dashku fare direkt do te hyjn jenet andaj Këta 70000, këta janë njerëz të rëndomtë që han, që pin, mund të jenë të martuar apo të pamartuar, mund të kenë fëmijë apo të mos kenë fëmijë. E pse na nuk pretendojmë se janë njëri prej këtyre në 70000-ve? Sepse vllazën, sepse vllazën njerëzit që kanë ambiciet të larta mund të arrijnë lart. Njerëzit që kanë ambiciet të oltë, ata gjithmonë do të jenë të oltë. Se nuk pretendon matutje. Kjo i përngjan sikur një studenti që shkon në një fakultet për i fakulteteve të universitetit, edhe i shef disa që i kanë krejt notat e shkelciueshme. Po këy nëse pretendon me qenë shkelciues, a mundet më u bë? Mundet, ato notat janë për studenta, nuk janë për të vdekur. Kape aty në që shkon në universitet, regjistrohet gjithë eko me një vesh të xhashi, edhe të kapërsej diçysh. Edhe këy e merr xhashin, kufar problemi se ka? Andaj këtu është edhe xheneti i Allahut. A ka mundësi me hy pa dhënë llogarihet që po ndëshku, ka mundësi. Vetëm me qen grupin e shtynë 70000ve. 70 e ka mundësi se edhe për imësit ton, edhe për popullit ton, edhe për vendit ton, e masi ka mundësi. Dhe dera është e hapur, atëherë punoni ditën edhe natën, edhe pretendoni këtë kategori të zgjedhur të njerëzve. Edhe synana më qen cit grupin, jo këtë grupin tjetër që i jën xhenet me dhënë llogari, e mëun të shkuan ashta pak apo shumër unë azot. Po së nëne me hi me që të grupin tjetër, lute Allahun ta ala që ti është pëjtyne. Dhe, masi e tha këtë thonje Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, unë grit edhe shkaj hyrin e shtepin e ti, që kishte afer gjamis, në gjitur me gjamin. E masi shkaj Rasulullah sallallahu aleyhi wasallem, shok të ti fillun me bisedue, edhe than, a thu ku shështë, fillëshin me diskutun dërmjët veti, diskutunin, a thu e, Kush është në këtë grup? Kush janë këta njerëz? Disa thonë se këta sigurisht janë ata që kanë e sellem, kanë shoqëruar Sulollallahu salehu selam. Kanë hamer me to, kanë humor me to, kanë pi me to. Të, të tjerët thonë se sigurisht ata janë që kanë lind musliman, janë rrit musliman, kanë vdekur musliman edhe jetën e tyre kur shok Allahut si kanë vdekur. Edhe kështu, u hap debat i diskutimi e poi dëgjon Rasullullah sallallahu salehu selam që kishte shtëpin ngjitur me xhamin dhe doli para tyne edhe i pyet i tha për qëfar po diskutani qëka po diskutani e ata i than oj dërguri Allahot ne po diskotojmë për këta 70 mi kush janë këta që hy në gjenet padhon lëgari edhe pa i denu fare a janë këta që të kanë shoshnu o ty se kështu po thojnë disa apo mos janë këta që janë linë musliman edhe kanë jetu si musliman kanë vdek si musliman pa të botu i shirk apo kush janë këta edhe Resulullahi Sallallahu alaihi wasallam e dha përgjigjen. Ata tha jon humul ladhina la yarquun wala yastarquun wala yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ata 70000 njerz, janë ata të cilët nuk bajnë rukje. Nuk kërkojnë nga të tjerët që të bëhat rukje. Nuk u besojnë bestyt nive, besimeve të kota dhe vetëm tek Zoti tyre mbështeten. Citojon cilësitë. Citojon kriteret për mëqen me në mesin e atyre 70000ve. 70 Mirpo, sa interesant sa po e tha këtë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, në gamesin e të pranishmëve, u ngrit një sahabi i ndaruar me emrin Ukasha Ibni Muhsan dhe i tha, o, Rasul Allah, o, i dërguri Allahut, lutë Allahun të jem unë prej tyne. Rasul Allah, sallallahu sallam, i tha, ti je prej tyne, prej aty në 70 mive. Sa për fundoj kë, unë ngrit tjetëri, i tha, o, i dërguri Allahut, lutë Allahun, që unë të jem prej tyne, prej aty në gjënët live, tha Rasul Allah, sallallahu sallam, se bakaka biha ukkashë, tha Ta priti ty, apo ta parapriu ty o kashëja. Dhe më thonë, aj e priti i pare dhe aj hyni në mesin e atyre. Dhe nuk i dha mundësirë, sëllë Allah s.a.s. me hapë këtë derë, pasta e dhe dikush tjetër me qenë në atë kategori. Dhe është interesantë se kë mundësime i pak shtu popojt ju ka dhanë vetë të Muhamedi s.a.s. Dhe dhe të ndanë në pak në pikat të shkurtura nëse cilën për i këtynë disa sëqarime shumë të nevajshme. E para se ka pa po pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pejgamber edhe me, me me te ka pasni grup te vogël prej 3 deri në 9 që nuk është as pak e 200 sepse kanë çën njerëz shumë ignorant, shumë kryneç, i kanë refuzuar pejgamberët. Ka pa po pejgamber që me to ka sheni njëri apo dy njerëz. E ka pa po pejgamber që s'ka pas as një me to për shkak se nuk kanë besuar, kanë çën refuzuos. Onë në kom ko dhe mund si me u ndal. Ju kthe në ve shikon e kaptinë Nuh. Sura Nuh 950 vite ka qendruar mesin e popullit të tij, ka thirrë natën edhe ditën, kanë besuar vetëm në numër i vogël, veç pa kanë pru besim, veç pa kanë pas iman. Në dasa sot, kjo është inkurajuese, stimuluese për neve. Nësa pak sot punojm sa shumë njerëz na dëgjojnë, sa shumë njerëz ndikohen pozitivisht, për juve edhe për ne. Andaj dera e davetit të thirrjes së njerëzve në fe është e hapur. Mundesh me bë po ti si i vjetër, mundesh me bë po ti si i ri, mundet me bë ai që është intelektual me shkollë, por ai që është pas shkollë, mundet me bë gruaja, mundet me bë vajza, mundet me bë plaka, të gjithë mundemi me i thirr njerëzit në fenë e Allahut subhanahu ve teala. Mir po prej pejgamberve profetëve të mëshuar që kam pasni turm të madhe të pasuesve është Musa alayhis salam. Ka qenë i dërguar te benu Israilet dhe një pjesë e madhe në fillim i kanë besuar. Ndar saj që u atë i ka lënë të gjithëve me numër të madh është profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Numa numër shumë shumë i madh do të jenë në turmen e atyre xhenetlije. Pse? Sepse pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë i fundit, "Dhe të gjithë njerëzit prej kohës së tij deri në ditën e gjykimit do të pasojnë këtë pejgamber, se nuk i lejohet kohën as me dikujt me çan xhallë dhe me pasumusaun." apo dikush me pasu Ibrahimin, apo dikush me pasu Nuhin, apo dikush dikush Isa on alayhisalam, se është mbyll dera e pasimit të të tjerëve, ndërsa është e hapur dera e pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në mesin atyre 70000 që do të hyjnë në xhenet, pa dhënë llogari dhe pa u ndoshkuar fare, janë një kategori njerëzve Të cilët plëtsojnë disa kushte Dhe ata të parët që i përvenë pejgamberi Sallallahu aleyhi wasallem Janë ata të cilët nuk kërkojnë Që të bohet rukje atyre Ka arë në hadith, në këtë hadith Ka arë se nuk ju bojnë rukje të tjirve Dhe nuk kërkojnë që të tjirë të bojnë aty rukje Por kjo pjesë e parë Kje pjesë e parë nuk ju bojnë të, rukje të tjerve, e rukje ju të gjithë e dini është me ju ledzu Kur'an. Ledzimi Kur'anit është rukje. Dhe kje pjesë e parë në këte hadith, që hadithi në përlibra ju e gjeni, si shënuar mutta fa kunalej, dhe me thonë që vjenë prej Bukhariut edhe muslimit, po kje pjesë e parë është transmitimi muslimit dhe është pjesë e cila nuk është pe i hadithëve të forë ta. është pe i hadithi të dobtë, saka bien dash direkt me veprimin edhe me fjalët Muhamedi, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse nuk lejohet me borukje njerëzve atë pse rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ju ka borukje ju ka lexuar njerëzve kuran shokët e tij ju kanë lexuar njerëzve kuran praktikom moskim do një paqartësia ndërsa ajo që është më rëndsi nuk kërkojnë të bëhet rukja atyre do të thon ata vet nuk kërkojnë pe të tjerëve më thon bënom ti mua rukje bënom ti mua rukje pse Se mjë thonë kështu, bënë më thon njerëzë këtu bënom urukë, bënom urukë, më nesh me ngushtu njerin. E para, e lëndhira nuk don me të bër urukë. E dyta, nuk i mbështetesh Zotit, po i mbështetesh njerit. Se ka njerëz që si ti dham koka hoyt këtu në xhami, apo bën urukë pak këtu në çesh. Se më vlla më të bër urukën e ty? Po po mdam koka, po shkote miqun er kontrollov. Vallallah po mdam çofa diçka rran, po shkoj sot bre subhanallahu po rran, se ke fletën ditën. Jeshun 12 pak para xhumoje, normal chik me shkurën, se sije disponum hiç, se sije me falsa baim me xhamat hiç që shko me të shkutu i dita, kapitë të natën, kafe, qaje, cigare, o, oh, lam, lam, këtë në kalë që trupi, po normal lam, se dhe mësë poshë që është disponohë shumë, këtë jetë e, ah, frima për mëzinët, menë zi për marë, se zift, zift ju ka po për i dohanit të to, ose për i di shka tjetër, a, së është përro kjo vla, a, do të me shëru vetën, për që aty në që ka po e dëmë Andaj pra, këta që janë në grup, të në vetë Edhe pa u dënuar, këta nuk kërkojnë pe njerëz, bë bë numrokje, bë numrokje. Së çfarë shkojnë në fune të bë vallahi një çudi e madhe. Me kanë trëzë dy fjalmë i thon kafe, e çe kshyrthet, "Ho", pas këneu me të borokje. Domethënë bë tematik, apo teme ditës të çdonjëni gati. Nuk shkon kështu vllazni. Rën pa punuar tën ditën, rën pa shkolluar tën ditën, rën pa bërë atë atë. Normal çik ka me skumen aty dikon. Pastaj do të ri, Allah i shpërbleci janë kthyer në fe. Po absolutisht tri fjalë arabesh në këtë ditë, Kur'anin tasakatën, ta lexon sikur me kon në një libër i i në një gjuhë tjetër se s'është gjuhën arabe hiç, e ai po bëj rokje. One po i bëj rokje njerëzve, edhe e po e e e, si më thon, e reklamon veten apo e promovon veten. E thirr me pini kafe në çaj. Po aty nuk dinë shumë për fe, si të shënoi fëmit kuajt, oh ka porokje. Gruaja jote ko ka ka porokje. Ja bën gjysën e familjes, ja bën tsmut Po merrat vllatë shkomson me konata që din diçka, mësojnë mas por i djuan e Kur'anit. Lexojnë Kur'an, edhe nuk e din që e prishin këtë leximin e Kur'anit, edhe prishin domethënien. Edhe kë populli joni shkretit gjithmonë na mësuesi ashtu meqësi njerëz matrapaza, po edhe sa sh problem. Hajde ti apo po nuk e po. Çi tani ka po që tu sikur që kë jamë ose ne çatetë bardh, edhe hajde ti, se ti din, se ti po fallesh. Po ju e dënjonë çi falë din me borokje. Ju e dënjonë çi borokje e qellon. Do të më thënë njerëz devaçëm o vllaznë, gibetin se të shkoçin pe goja heç, s'lën njerë i goje heq, slon njëri pa marr për goje, s'lën hoç për atiketua, po bajrukje. Po të karok ti dresim ora bëni veti ora, mos i bë tiervë. Po bajrukjon. Ja qallzëni raste se po ta mplap apo po mlidhet. Në haxh, kur ishim taleb atje, në haxhi kish hup. Dytë, dytë njerë kish hup. Këta që janë kon haxh e din çka do të më thonë me hup, se edhe këta ka pa kupin. Hupin ka pa kudhen. Edhe kish hu pa gjia ishtë lodhë, dy dit pa hangër pa pi që ishtë dehidru, i kishë hargjo langëgjët. Edhe vjen në mina e gjën dikosh, e vjen në mina në qadër, ku ishin edhe talebet, që ta ha gjëlarësot që i keni në skeni, ishin studentat herre, edhe unë isha student, edhe ta shafruan dhe djemë tri, se kishë atë tri edhe kësa i dite, po shkojnë tri shumë. Ellë thon Haxhi Qushia, Haxhia i Hutumi, lodhën pa hanger, pa pit, 2-3 ditë rrugë para mendoj, pa veshjet të brangshme, vetëm me ihrama. Ish çrregulluaj, kisht çrregullim stabilitetin, nuk kisht çrregullim psiqik. Edhe i afrohan atë 2-3 ditë mtriqësit që pse marrin për sipër me borokë vullnetarisht, pa isht nikarkush hiç. Edhe Haxhi, ai e mirë, ai njeriu lodhon i plagsht. A si e bashmirë tu i fol, tu i fol, çuçë, s'po qshir bashmirë a peshet. Dang, shukla. Çuçi kiamin. Aja ha gjia, se dja gjalla ka dekra me t'lija, ju ka lëzën që e ka emnin për një me, për e zonë me emnin Hasan, i bukur, bukurashtë, më suprekni ku që e ka emnin Hasan, thët Hasan, a i tjeti prapë shuklau, di, ka lëzën për një me emnin, se s'pe ka lëzën, pëse të mendu që këtë ashtë nukon mire, kanë roke gjemë të a shëjton të a zote dhe në, a i në hra ma njëri, më shënë një herë, dy herë, tri herë ka paka, për mja pr Dhe kurthat o oh, pa po Zotin, mos umsel nëse çysh dani po nrysh, për jë thëm, vesh, më mësillin, i them se çfarë sot e kam, po ndash edhe ndrysh po i them veç mos umselim. E se i sinierit pse pe kanë ndellum. Ai siç komporu kjo ric. E mor ekip i mjekësor, e konstatoisë dehidruaj ka arzunonxet, i dha me hangrë, i dha me pij për dy ditë to kanë ndellinieri. Andaj ti si se paish ndirin me probleme, hajtë të bëj rukhje. I ka 100 mijë euro burtë rukhje. Jo, jo, hapja 100 mijë euro se sa po rukhje heç ai. E kanë cit për punë, spunën kërkuin shpirrë në rrugëve më duan xhep, hajde të bojë rokje. Joja më kanë vënë në punë sfaruk e më i voti na. Edhe ti tash, si të lejzesh po rukjen, mos si janë s'me në herë, s'jam bashmir. Hajde bojë rokje. Sikur do të punaxhirë neve hoxha po vjen me pinë kafe e më i apo shtëpis në rokje. Pse më bën në shtëpinë të më rokje? Më lezu Kur'an. Pse s'po shkojnë shtëpia e marr. Kush që është aty në shtëpë? Si me hin ka veç, muzikë, bum bum bum veç dridhen. Me gru me fëmijë nga muzikë. Shiko seriale, shiko filma, rriton natën çut, s'po shkon s'pija mirë, po s'shkon mirë as mar kur pasha Zotin. Të Faruk e vlloka peta përveç i shkoni ka pak, se ata janë për rukë tjetër. E nuk janë për meju nuk uran ata. I ka dal pi kontrole gruaja dhe fëmia, hajde po një rukë. Hajde lezoj shtëpis diçka se diçka s'po ec mirë. Antaj duhet me pas kujdes. Ata të cilët janë kët kategori, që hyjn xhenet pa dhon llogari dhe pa ndeshkuë Nuk kërkojnë, nuk lypaj ti me burokjatina. Slypajt, mos stand ty hiç. Tjetra, nuk kërkojnë shërim me zjarr. E para, nuk kërkojnë të bëhet rrukje. E dyta nuk kërkojnë shërim me zjarr. Kjo ka thënë për para e njëu ho njerëzit, i shërojësh njerëzit me zjarr e ka ndaluqto Resulullah sallallahu alaihi wasallam shërimin me zjarr përveç në rastet ekstreme kur është patjetër, bën me përdor dhe zjarrin, sepërndryshe zjari është ekskluzivisht më denuar jo me than zjarri i xhehenamit. Jo më di gjë këtu tash. Para ta mjekësia jo nuk e përdor. Po edhe nëse e përdor, mjekësia bashkëore e djeg kapak me llasera me as i xhanash, po jo djegje klasike çu është djegja e zjarrit. Pastaj nuk bestojnë në bestitni. Nuk i besojnë xhanave të kota. Dhe këta kur i shohin xhanat e kota, nuk dëshpërohen, nuk friksohen për hytynë. Çto kam shumë mund dal po koha s'po premton, veç për mëreni disa xhana. Tëna e keni pa disa del me shku në punë nën Jessica kputa të jashtës. Ë normal atë ku ka maca ka çen e shet dodhe, si të sheh paradherës ku na pas kanë bë diçka. Më në herë dëshpërohet, elshën trupi. Skavun let me shkuan pun. Çohat me shkuan pun, gruaja ka virr të... atë na çfar shtogën, teshat ja ka virr se etën ato ha, këtë, kukuna, kam, Pen, po kush, e sheni pet kuç. Ho! Çuperni kuç, ngjybe këtu. Çka ka romarë kë? Koku. Më në herë li gat trupi. Elshën kënd, m kan bë diçka. Çka ka bë marë vëllai? Pem, poperni kuç ai zije i, zi, i bardh ato janë janë në shtëpis. Tjetëri shkan me marë këmishën Apo nënë këmishën Kure she o shkyj pak Ha, ka ka bon një fashaja që ma ka predikush Levatriqja, edhe mu se o vjetru Po mi prejnë teshat po, ka njere Po s'ka nevoj mutut pëj tyne E merë teshen e dzumbër Lëg se ta ka shkyj dhe kryt ma beti E ndronë levatriqjen Ja, dikush pret, më po vjen për na i pred Marehojsh me pasi kur me gërëshon teshat Kush marë po ti pred? Ti pred levatriqja S'kër kush ti pred? Disa të tjirë dalin me vullnet kretë në regull të të dal të keri që të në parking, maca dhëp e zezja ka lërrugën, kë, kë, kë, kë. Këthej në shpes shkaj sëtë, se komu mytë dikun se andesha, diqka se e pa po shajnë. Cëla shaj, maca më ma prejti u dhenë. Eho, laj, sa maca sa qeni të prejnë të u dhenë, të i kur zët me dal për shpije. Ku ka maca dhe qenë të prejnë u dhenë? Që që të njami kur maca së përnë e prejnë Këtë jetër shemull ka një punë me bo, ja lipin atje terminin të martën, aja e martë ja ditë e ligë, të martën së më i shkërën. E kënë i pak të njërë, të martën së bën me la, të martën së bën me i shtritë teshë atë jashtë, të, jasht, të martën së bën me i krethë minë, të martën së bën me i prethë thajtë, së bën me i prethë dy parë thajtë, për një natë, se së shka puna marë, e së bën gjëmonë, në duke të nërthëshin ata grat çëjse nuk sa zbome përgatit xhemon, tëra të pat xhemon jo, jo xhemon s'bën me xherues e tëra këto bën me i bo. E pastaj disa gjona të ngjajshme, për shembull ngjyren e zez dikush thotë kjo sjel, ja, të sjell ze, këtu kuçë thotë jo kjo thotë sjell gjak, këtu kështu, këtu kështu, asnjësi është e vërtetë. Dikush e ka pikë të dob numrin 13, dikush e ka të dob filan muin, arabët kishin problem mu i Shawal, mosu marton ta, të, mos e hap vajzën të, ta, të. mos sultan ta e haqëja radiallahu anha thët, që di thët për kitë popullë. Thët, une me pejgamerin jënë martun mujnë shawal, edhe thët, une jëmë gruja me dashmë të pejgamerin, sallallahu sallem, edhe mu thët më ka pojeta me alumëtun me Resulullah, sallallahu sallem. Andaj pra, du të me pas kujdes, sepse me u tut për këtjën e gjaunave, edhe me u dëshpruhe edhe mjerim për ty se jetën në stres, i kompleksum, i ngarkum, po edhe i bën shirkë të vogel Allahot. Nuk e dalë pe i feje, këtë veç gati të rëshiti jemi e dalë pe i feje. Dhe në fund, thëtë uh, Resulullah s.a.s. Dhe në zotin e tyre mështeten, dhe me thonë këta që hynë gjenet pa lëgari, dhe pa ndëshkuë mështeten Allahot subhanu wa ta'ala, e Allahot thëtë, wa men, wa men një të wakkel ala Allah, dhe hua hesboh, e kush i mështetet Allahot, Allahot i mi afton atina. Pra, pra, Për të qenë prej kësaj grupi apo për të qenë prej këtyn e besimtarëve që hynxhen në pallon e llogarit, është që të mos kërkosh të bëhet rrokje ty. Nuk kërkosh rëm me anë të zjarrit, nuk u beson në bestytë nive besimet të kota dhe në Zotin ton të mbështetësh bindshëm. E lutim Allahun Teala që edhe ne të jemi prej atyre 70000ve. 70 në transmetime të tjera është interesant, shumë inkurajuese, stimuluese në transmetime të tjera Ka thonë pegamerës sallatës e lemë, se në këta 70.000, nëse cilin për e tynë, këta janë 70.000, nëse cilin për e tynë janë ka 70.000 të tjerë, subhamallat. Një dë më thonë një njeri për 70.000 dhe i ka 70.000, dë njerës për 70.000 dhe i ka 70.000, e tjerë e tjerë, së po dija kemi të qartë, dë më nëse cilin për e tynë janë ka 70.000 të tjerë, që do të hyndë gjenet, bila hisabin wal athab, padhon lëgari, edhe pa undë është kufare, Allahun a bofë për e tyne, Allahun a mundësof të dhe në letësof me qenë për e tyne besimtarve të dëvëtëshëm, e kulu ma të smaun, wa stagfirullahe li valekum, wa, wa lisarin mu'minin min këllidhëmb, fa stagfiruhu inna hu hu lëgafur rohin. Alhamdulillahi, hamdën këthyrën, tajjibën, mubarakën, fihi këma ju hibbo rabbuna wa erdha, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajnë. Pas taj të ndërshëm vlazën besimtar, preksa javën shalotala, me lejën edhe ndimin Allahot pas një pauzë dhe kogjat të gjatë, edhe të paparamendume prej nesh, por të saktimi Allahot do të filloj me legjeratat javore, ciklin e legjeratat vazhtu që kemi pas për para, Do të startojmë prenëse mbrëmë pas namazit të akshamit, dhe kjo thej tieni të bëjë, do të nuk mësohet vetëm me xutbe. Khudbe. Xutbe ja është më shumë një lloj mesazhi, një lloj këshille, një lloj udhëzimi, një lloj mësimi të shkurtër, ndërsa bazamentet e fesë, dispozitat e fesë mësohen në derse, në mësime shkencore, në mësime që e burojnë nga Kurani dhe Suneti. Do të startojmë inshallahutaala nesër mbrëmë pas namazit të akshamit, jeni të ftuar gjith. të gjithë. Të gjithë jeni të ftuar ata që kanë mundësi. Ondane do të fillojmë ciklin e ri të lexhëratave edukata që na duhat një jetën tonë. Vërtet muslimanët që janë praktikues të fesë në ditët e sotme, po ju mungojnë shumë gjëna. Ajo që po na mungon të gjithëve, pa dallim, të gjithëve, po kujt më pak e kujt më shumë është edukata. Dhe nëse dikujt i ka hië edukata, atëherë ne muslimanët na ka më shumë ti, andaj garonin ato vënë ku përmentet Allahu. كوبرمان الفيالت التي فيالته الرسول الله كم دي دي صلى على على على على الله عليه وسلم غاراني ده شكونا تونده كمثوته ديا اميرفيلت ديا الاسلام الله يشفربله اللهumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ibad Allah inn Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurbah wa yanha